بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشف المرسلين سيدنا محمد وعلى عليه وسحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويصير لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي صدق الله لظيم Draga i poštovana braći, cijenine, sestre, u islamu i selamu alaikum. Evo čini mi posebno zadovoljstvo što mogu ovdje u ovome lijepom i velikom mesiđu da progovorim nekoliko riječi u vašem lijepom centru ovdje i drago mi je da možemo provesti bar nekoliko trenutaka zajedno kao što bi govorio dan veliki ashab Allahovog poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem kažu da je Mu'az ibn Djebel, poznati ashab radijallahu talanhu, kada bi prolazila jedna karavana koja ide njemu u susret, a on prolazi pored njih, rekao bi njima, da malo, sjedite, odmorite, da jedan sahat vjerujemo zajedno. Dakle, sjedite da malo porazgovaramo. E ovo je trenutak kada mi razgovaramo i, u stvari, mi vjerujemo. Jer vjera je kompletan život. Vjera nije samo naš namaz i badet. Vjera je sve ono što mi činimo, što afirmira dobro istinu, plemenitost, istinoljubivost, poštenje i tako dalje. Tako da mi praktično kroz naša druženja, mi u stvari vjeru vjerujemo, vjeru doživljamo, vjeru živimo. I meni je drago da možemo evo provesti nekoliko trenutaka jer znate, kada se ljudi saberu na jednom mjestu, onda se već saberu tu i meleci i donose salavat na taj skup. A salavat, kako Lema tvrdi, na taj skup su u stvari, jel tako, dove koje meleki nama ovog trenutka upućuju. I mi trebamo biti sretni što možemo biti dakle oni na koje će meleksi upućivati svoje dove jer melekske dove se kao što znamo ne odbijaju. Zatim Allah spušta svoju milost, kine to vi znate, smirenosti i nama je posebno drago da možemo biti od onih na koje Allah spušta ono što je obećao preko svoga miljenika i poslanika Mohameda sallallahu alejhi ve sellem, to je dakle ta posebna smirnost i pota dobrota i njegovom akfireti rahmet koji on jedino spušta na svoje odabrane robove. Jer Allah Želešanu ekskluzivno samo na vjernike spušta rahmet. Nema dakle rahmeta ni na jednom drugom mjestu nego na mjestima gdje Allah je odredio za to. To su naše džamije, naši mešidi, mjesta gdje se Allah zikr čini, gdje se Allah spominje i kao što znate recimo tamo kod Keabe ili na Arefatu imaju posebna mjesta gdje se prima dova, ne prima se nigdje kao tamo. Onda imaju rahmeti gdje se posebno spuštaju, recimo, kod Kiabe za vrijeme hadža, kada ni na jednom drugom mjestu toga nema. Nema više ni u Istanbulu, ni u Sarajevu, ni u Gracu, ni u Bonu, ni u Londonu. Nema nigdje takvih rahmeta koji se spuštaju kao tamo. Jer Allah odredio neka mjesta ekskluzivnim i tu u Kode ima posebno blagodati koje se spuštaju, kao što poslanik, ali i salam, kaže, kada budu ljudi kod Kabe kada obilazi Kabu kada su tu prisutni Kabe Allah spušta 120 milosti koji nema na drugim mjestima i ne možeš ti nikada naći nigdje to posebno Allah spušta kod Kabe i to kaže Sit tine li taifin 60 ti milosti ti 120 posebnih milosti se spušta na one koji tavafine Kabu koji obilaze oko Kabe u 40 lil musallin a je ti milosti na one koji klanjaju kod kjabe. A dvadeset na oni samo koji gledaju kjabu. Pa samo da odeš da gledaš, imaš posljedno dvadeset milosti koji nemaš nigdje na drugom svijetu naći. Isto tako, braću moja draga i cijeljine sestre, nema milosti koji mi možemo dočekati u svojoj kući, u metrovu, u birovu, u firmi, kao što imaju milosti koje Allah spušta u džamijama. Na mjestu gdje se čini... Sežda. Zato se ova mjesta nazivu Mescidi. Mjesto gdje se sežda čini, gdje se dolazi radi sežde. I onda na tom mjestu kad se nađeš, onda su posebne opet milosti koje Allah nudi i nama daje. I zbog toga mi, falo Bogu muslimani, kao što znate, koristimo ta mjesta i sad treba truti da što je moguće, više organiziramo. Razne skupove, razne ibadete, da bismo mogli dolasti stalno, da bismo učestvovali u tom posebnom darovanju koje Allah spušta, a nema ga, na drugom mjestu naći. To su ta ekskluzivna mjesta posebna i zato mi zahvaljujemo Allahu šanu što možemo u ovom vremenu, u vremenu vaktu i zemanu, vidite koji se već na neki način najavlji, onaj sljedeći svijet u vremenu, vaktu i zemanu, kada se na neki način, jel tako, islam omaložava, kada se od islama udaljava, da mi možemo zadobiti takve, jel tako, ljepote, dobrote koje Allah šanu jedino nudi ljudima na ovih mjestima meni je drago da mogu na ovakvom jednom mjestu da govorimo o Allahovo vjeru da firmiramo Allahovu vjeru da kažemo ono što je za nas potrebno, jer vjerujte, ovaj svijet biva, dolazi, prolazi. I ukoliko ne budemo bili svjesni zašto smo došli na ovaj svijet, šta nam je činiti, šta nam je raditi, kako izvršavati, kako graditi, to je znak da nismo ni shvatili smisao svoga života. Jer mnogi ljudi, ovdje, milijarde danas u svijetu, oni to maraju, oni ne znaju zašto su stvoreni. Oni misle da je stvoreni samo radi četiri stvari, da jedu, piju, spavaju, da se razmnožavaju. A vjerujte, to svaki hajman radi, I svaka životinja, priznaće i međet, i lisica, i lasica, i kukavica, i, razumijete, cuko i maca, svi ispavaju, jedu, raznožavaju se i piju, baš kao insan. Jako insan to samo uzme sebi zadatak, da ima malo kućice, da ima malo ženice, da ima malo dječice, onda on nije ništa, Bog znao otšao daleko od hajmana, razumijete? I zato mi kao insani su stvoreni sa jednim posebnim ciljem, a to je da Allaha spoznamo, da mu zahvalimo, da mu na seždu padnemo i da druge o Allahu upoznamo. To je naš cilj. Naš cilj je dakle da mi spoznamo, da padnemo Allahu na seždu i da onda tu svoju vjeru širimo i da je svjedočimo među drugima. I zato je mora morao uvijek biti ambasador Allahove vjere. Gdje god se nađe, on mora to da širi, da je manira, da pokazuje svoje osmije, da pokazuje ljepotu. I mi kad izađemo iz džamije moramo pokazati da smo nasmijani, da smo veseli, da smo bili sada među melekima koji su donosili dove na nas. Ako mi ne izađemo iz džamije otmijeniji, bolji, svrsi shodniji, tolerantni, ljepši, ugodniji, koristiji svojoj poroci, svojoj zajednici, mi nismo namazu ni bili. Ne znate dobro. Jer zašto je namaz propisan? Inna salate, tenha anil fahšaj vol munker. Zaista je namaz propisan šta? Da nas odvraća odružniji, nevaljali i loših dijela. I ako mi ta ista dijela radimo nakon namaza, znači mi nismo namazu istinu ne klanjali. Jer nije funkcija Maza obavljena. Zato se on ko troši kurani kerim, ko konzumira njegove ajete i upustva koje dolaze kroz ajete, on jednostavno ne može oboliti od ove savremeni oboljenja koje mi danas imamo, od neuroze, od psihoze, od ove, vidite, stva, strašne stvari, kada vidite čovjeka da uzbediliste u americi na bilo kojem drugom mjestu, samo uđe u školu, pobije toliko od djece, ljudi, žena i tako dalje. To se ne može desiti vjerniku koji je na namazu bio pred Allahom dželešanu koji zna šta znači ubiti nevinog čovjeka koji zna šta mu znači oduzeti život on ne može biti neurotičan ne može biti imati sve te devijacije koje današnji čovjek ima a on ga ima upravo zbog toga što nema te smirenosti povrate vi znate rat na zapadu bolje poznate nego, nego mi u bosni hercegovini mi u bosni u nas, ono, u nas ide cirklet tok na svaka geldi znate ono e sad onaj vi znate ovde na zapadu kako je to sasvim drugačije Ovdje, non stop u pokretu, čovjek trči i stvarno dođe često u takvu situaciju da, da nema kad onda da, da odmori. On presavu previše previše i zbog toga, zbog toga ljudi imaju, jel, pogledajte, gotovo nema na zapadu čovjek koji nema svoj psijologa, psijatra. je to malo odšlo ulijevo je ludestvo, ne mere ravno, razumijete? A zašto? Nema namaza, ljudi moji, nema i badeta. Ibadet smiruje, to je najbolje smirenje, najbolja pila za smirenje, ti ibadet jeste namaz, naš post, vidjeli ste, ona iftar kada ga iftarimo, učenje hafizovo kad tuješ, kad dođeš na namaz, kad padnješ na seždu. i zamislite sad čovjek stvarno kad bi pa kako je to Allah lijepo namjestio, samo pogledajte, kad čovjek razmišlja pa pa ti pamet stanje, to se vidi da naša vjera nije produkt čovjeka. Naša vjera je savršena vjera koja dolazi od savršenog gospodara i ti pogledaj, gledaj, ustaneš ujutro rano Odmah uzmaš abdest, klanjaš nama, znači prvi spoj, ah babi, brate moje, sa Allahom, nije niskim drugim ne sa firmom, ne sa direktorom, ne sa poslođom, ne sa kolegom, nego sa Allahom. Čim ustaneš, abdest i prvo nasješdu na namaz. Dakle tu ide to punjenje baterija, vidite, tu napuniš bateriju, bolan. I onda ona lako izdrži do podne namaza, znaš, kada je napunjena. Kad nema je nikako, čoveče, nemaš ti baterije, nema ne prima ona bolan džaba i ono smirenje kad ti neko tamo i ponudi nešto, ne on ne, ne ide, ne ide, nego ha za ti tvoja baterija ona, znaš, ona je mehanizam. Eno vidiš kada ona izvistošiš bateriju mobilno sa čašje puno to ovde Allah nam jeste u moraš imati pet punjenja na da pet punjenja i da ti baterija radi ono kako treba perfektno i da nemaš problema nikakvi razumijete u životu i da nemaš tine uroza psihoza budaloza i onoga što mi imamo stalno u životu kao što vidite pa ljudi klikaju one lijekove a aj'o Allah je propisao lijek ujutro fina uzmeš taj finija pa urinku i te smiri ti miran ode na posao zahvalio svom gospodaru njemu pa na seždu zna da te on gleda da te prati zna da ti on daje na faku znaš da ti niko ne može ništa ako on ne bude htio a da te niko ne može branti ako te on pusti da te neki unište Prvo tome najsigurniji naj si, najrahatniji naj si, razumijete? I onda si ti rahat i siguran si, zato što vjeruješ onoga koji ti je sve dao. I onda kreneš putem kako on odredio. I tamo ti ono malo istrošiš baterije, već do poodnje, malo onaj ti naleti, onaj ti prodaje nešto, ti njemu prodaješ i ti malo njemu i zamulju, a onda je znam, zauči na poodnje, Allahu ekvar. Razumiješ, malo se umoriš, imao Boga mi do povodne podosta vremena koju radiš i težak fizički posao. A onda Allah dan je dok ti uzmješ abdes fino, pa dok ti rukave zavrneš, pa dok ti noge opereš. Razumiješ i koliko to, fino se insan odmori, razrahati fino opereš svoje, je li tako ove udove koji su najizloženi izloženiji prljavštini i svemu ovome što nas na neki način može uništavati i onda dođeš na nama, staneš i da, da radiš težak posao pet puta dnevno ti su stvari odmoriš tako lijepo da da ono što bi obalama možda po onaj bušnjos jedio na vrhu Bosne ti preko namaza se odmoriše i namaže pravi odmor zato je ali salam kada bi htio da klanja namaz rekao Bilal ja Bilal erihna erihna dakle razrahati na se zanon jer ezan je ne ratluk Imaš neki problem kad on kaže Allahu ekber, Allah je najveći. Odma ti znaš da će, da to Allah može riješiti. Bila koji tvoj problem bila, nema problema koji Allah ne može riješiti. Mi ne možemo, neka ne mogu čitave zemlje. Vidite međunarodna zenca brojni probleme, reci si, ne mogu da riješe. Ali znaš da može Allah, jedan jedini koji može sve probleme koje mi činimo, radimo ili negdje na neki način, onaj zalutamo da nam, da nam riješi te te probleme. Odma koji je to je to poseban osjećaj koji mi doživimo ako se predamo iskreno Allahu Đelešanu onako kako on od nas traži i voli. Zbog toga je vrlo bitno da mi kroz ove naše dolaske, razgovore, kroz naša sakupljanja, skupljamo tu snagu, punimo svoje baterije i pet puta na dan kad se to učini, onda je čovjek sasvim drugačiji. I zato naša ulema kaže, ne zna se nikome kome je namaz primljen. Mi ne znamo večeras koji smo klanjali jaciju, kome Allah primio jaciju. Da li je meni, da li tebi, da li nije meni, Mi to ne znamo više jer niko to ne zna osim Allah Želešanu. Ali kaže Ulema, mi jedino možemo po vanjskim znakovima od prilike da znamo po simptomima koje čovjek pokaže nakon namaza. Ako je nakon namaza bolji prema ženi, prema djeci, jedan prema drugom komšija, to je znak da mu je namaz primjen. Jer znači njega je namaz odvratio od onoga što je loše rekao možda komšiji prije pa ako je prije namaza rekao komšiji nešto loše a nakon namaza dođe i traži od njega halala znači namaz mu je ispravan znači klanju ga je stvarno stvarno ga je klanju jer je bolji nekto je bio Ako on iza namaza opet na iđe pa komši i kaže, ja si klempo, eto ga, ništa on nije, bađabao nišo. On je samo imao fizkulturu i to je dobro, znaš, imao je fizkulturu za imamom, imam je predvodio kao taj sporski vođa gore, a ovi ostali za njim, klanjali to je dobro da je fizkulture, ali nema on namaza, bog zna koristi. Tako isto za Hač kažu, mi ne znamo ono, hađ kome je primljen njegova nagrada dženet, nema druge nagrade. I to Allah da neko kaže, ona e, pa lahko je to, danas se lahko otići na haž, ajde, ah babo, ti iđi. <laughs> lahko je otići, ajde, ti iđi, ajde. Oni nas kažu, lahko je, danas, samo sad beri pare, ode. Nije lahko. Ne može otići na haž niko do ga Allah ne prozove preko svog meleka. Kako u jednom ter kaže se, za 27. noć, u noći Lele Tulkadr, u noći kada se određuju sudbine, tada koga melek prozove imenom imenog njegovog babe, ta ide na naš. Drugi ne može otići. Ne može, Ne znate Onaj koga nije prozvao melek, džabati govori ide na ove ovaj godine na hadž. I hoće slobid nogu, i hoće šimac saobraćeni u udes, i hoće ti umrije žena, pa eto ti nije ukop po <laughs> prošloj hadž. Razumiješ, nešto će biti, samo nećeš otići. Ako te Allah nije prozvao, to je njegov melek koji proziva, kako se navodi u jednom tefsiru, onog, onog momenta, to je za 27. noć noćno solilatul kadra, kad se određuju sudbine ljudi, tad se i prozovu, i to je zato u hadisu kaže su hadžije i mudžahidina Allahov putu. I oni koji umru da su wefdullahi, Allahova deputacija, Allahova delegacija, ja bih rekao Allahova reprezentacija, oni predstavljaju jedan narod. Hač se ne zna kome je primljen, ali zna se po ovim nekim manifestacijama, onaj, dakle, to Ulema pretpostavlja, da mu je primljen ako on bolji nego što jeste. E tako bi mi trebali biti uvijek bolji kada dođemo u džamiju, kada odšljamo hudbu. Odmah čovjek treba da bude drugačiji, jer kao što znate, ashabi Allahog poslanika, ali i selam, kada bi slušali njegov ders, sasvim drugačiji su bili za dersa nego prije dersa. Kada je bilo na dženazi, kaže Hasan el Basri, u prvi generaciji muslimana se vidjelo kao onaj da je neko onaj šamaro udarao toliko, su danima šutjeli, jer smrt je najbolji vajz. Kad vidiš da treba leći u dva metra bez genometra, u crnu, mračnu, hladnu zemlju, znaš kako je to drugi, drugi osjećaj. I čovjek mora odmah da, da skonta da će on jednog dana tu leći, tamo među baje, crve, sitne hajvančiće, zmije i svi one ostali koji ga čopaju dole. I sad ashabi i druga generacija muslimana, Ta vina kojima je pripadao Hasan al-Basari, kažu vidjelo se na ljudima, danima se vidjelo nakon što su bili na dženazi. Dakle, pazite, kod nas, malo kod, da vidiš na njemu neki trag, nekog ibadeta, nek, nekog doživljaja. E musliman zato treba da malo misli o tome, kao što je recimo Hadreti Omer, kada bi učio onu, onu onaj suru, el mu desir, pa kada bi došao do ona eta, fe iza nukira fin na pa kada se puhne, kaže, u trubu rog, Fedalike je ume izin asir. To će biti, kaže, težak dan kada meleki strafil pune unu trubu, unaj rug, i kada sve nestane, kada sve odi u prašinu, kada se sve razbaca i onda kaže Fedalike je ume asir. To će biti težak dan, ale u kafirine gajruje sir. S kafirima neugodan i nije lahak. Kada bi to učio na sabah namazu, tada je bio halifa, Omer ibn, ibn al-Hatab, kažu da je pao u nesvijest. Pa su ga podigli, vratio se sebi i mjesec dana je bio bolestan. Ne boli ga ni srce, ni glava, ni noga, ni ruka, on bolestan. Što? Bolestan od te svijesti da treba sutra... Doživite taj momenat kada sve Allah pretvori u paramparčat, kada sve ode, razumijete uništavilo kada sve nestane. To je ona svijet koja nama treba danas, da mi U svakom ajetu vidimo neku ljepotu, vidimo dobrotu, vidimo ono što Allah dž.šano određuje. Kada u svakom našem dersu osjetimo nešto, razumijete, kada u svakom ibadetu osjetimo neku ljepotu. E sad tamo mi moramo raditi, moramo raditi upravo ovakve centre da bismo našu omladinu skupili na ovom mjestu, da i tako čuvamo. Ne možemo je čuvati samo sa namazom u džamii, čim se završi namaz, oni odeš, on mora da traži sebi svoje društvo, mora da ispoljava svoje neke afinitete, ako mu ne obezbedi da može preko raznih kiževni večeri, preko pisanja stihova, preko druženja sa svojom omladnom koja takođe dolazi u džamiju koja je u ovim prostorijama ovdje da može da on u nekim prostorima gdje se omladna sakuplja gdje, će, gdje neće biti ni droge, ni alkohola, ni bilo kakve vrste devijacija, ni bilo kakve vrste griha onda je to znak da mi se trudimo pa će vidjeti kako će Allah dati generacije zbog našeg truda, zbog našeg zalaganja jer Allah upućuje na pravi put, mi ne upućujemo Naše dijete sutra može zalutati gore nego najveći kjafir, vi to znate. Ali kad se mi potrudimo da vam kažem, neće nas Allah lahko razočarati. Ali trebamo se mi potruditi. I da bi to uradili, vidite, ove prostore koje ste ivi vi ovdje, hvala Bogu, onaj, tako lijepo, uspješno pripremili, to je znak Boga mi jake vjere. Jer vidite da malo ko u svijetu žrtvuje kao što žrtvuje vjernik, razumijete? Onaj samo gleda svoj interes, on samo gleda sebe. I vi znate, otac i sin na zapadu jedu i piju, plaću, otac za sebe, sin za sebe. Vidite, ovdje čovjek, možda stariji čovjek, neće živjeti više ni pet godina, ali on zato uloži ovdje 20, 30, 40 hiljada eura i zna da neće to ono što iskoristiti. Ali on zna da će mu to Allah sutra nadoknati. Pazite, to je nešto što mi imamo što drugi nemaju. To je ono što, to je humanost prava. Kad ti ulažeš i radi drugi, a ne radi sebe samo, jer mi samo obično, Gledamo sebe. Pogledajte sahabe kako se nastupali. Oni prije svega gledaju drugi, a ne sebe. Poslanika Laisalama u, u jednoj biti su zadobili jedno veliko stado ovaca da je jedva stalo između dva brda, između dvije planine. Toliko je stado bilo onaj taj ratni plijen. I dolazi jedan momak koji je iz jednog plemena. Nije niko prešao na islam, tek on prešao. I tek došao, oni svi želili, čim pređi na islam iz tih mjesta, oni su odmah trčali do Medine da nađu ali selama, da se, se selame sa njim, da se bar rukuju, jer to je za njih bila čast. Evo i danas, kad se rukuješ sa nekim uglednim čovjekom, tebi drago. E sad možete misliti... Kako je kad, kad su oni se posalamnicali, ali i selama vjernici, kakva je to bila danji čast. I oni su išli stotinama, stotinama kilometara pješce da dođu da li selama po selam i da makar se vidi sa njim, da makar eto nešto upitaju, da, da, da, da, da se rukuju sa njim. I oba je došao sad momak prvi put, nije ga nikad vidio. Prešao nekoga je sreo, nekoga je prebeo u islam i on dolazi da li selama vidi i rukuje sa njim po selam i za te vidi prvi put a vidi tamo ono veliko stada ovaca i nikada nije toliko stada ovaca u životu, vidi, iz dolazi iz pustinja, ima par ovaca, koza, deva, eto što čitao pleme ima, malo pleme, to je par kućica u kojima on živi. Kad je to stado, on se fascinirao i kaže, mašala ja, lijepog stada ja, lijepog, blaga. A poslanik ali selam kaže, sviđa li ti se? Kaže, sviđa. Goni sve sebi svom plemenu. <laughs> Oni još nisi prešli islam, sve goni sebi svom plemenu. I onda on je potjerao to stado, možete misliti, to su bilo stotine i stotine, možda hiljade ovaca, on je potjerao svom plemenu tamo. Kad je došao tamo, svijet je izašao, vidi, neke ovce dolaze, oni nemaju plemenu, par ovaca, a on dogoni sa stotine i stotine ovaca. I svi izašli, ne mogu da, da, da dođu sebi. A on ima od ozgu odmah vidiče, kako prenos ima muslim svome sahihu, kaže onaj ovaj ravija koji prenosi, to je hadreti Enes ibn Malik, radijallahu telanhu, on prenosi to od ovoga ashaba koji je prešao na islam i koji je dobio to stado i kaže on je, kad je njegov narod koji još ni prešao na islam, prišao njemu i sad ne mogu da vjeruju otkud on vodi toliko ovaca, goni sa sebom, a on ima vidiče od ozgu odmah, ej kaumi, ej kaumi, o narode moj, Eslimu, prijeđite na islam, prijeđite na islam. Eslimu fe wallahi inne Muhammeden le ju'ti ata en maja haful fakre. Kaže, prijeđite ljudi svi na islam jer Allahov poslanik Muhammeda, ali i selam, dijeli, kaže, toliko dijeli, upse ne boji romašta. Dijeli toliko, razumijete? I kaže, razreti, ens, mnogi su ljudi zbog tog interesa primili islam zbog interesu, ide joj mi ovo da dobijem koju ovcu, idem tamo, a onda kad je video Alish Salama, kada je vidio Ashabe, kada je vidio Abu Bekra, Omera, Hadreti, Aliju, kada s njima sjevu, pa vidio da je to ta rajata koja te voli, koja je iskrena, koja ne želi nikakav interes i kaže svi su Ne svi, ali jedan broj je rad radi interesa, ali kad su vidjeli kakvi su ashabi, ali i salam, svi su onda iskreno prihvatili vjeru i nikada više nisu ostavili. Vidite, a to je upravo ono što je poslanika, ali i salam, pokazivao. Ili, recimo, vidjeli ste onaj primjer koji također spominjava muslim u svome sahigu, da je jedan čovjek došao gladan iz nekog plena, no oni su putovali, kažem puno, i onda dođe umoran, gladan, slomljen, zdrobljen, neispavan, I dolazi Ali Isalamu, nakon jacije namaza, svi se ljudi razilaze, ostalo nešto shava i kaže, ja sam ostao, bez, nemam gdje spavat, nema nigdje, iz daleka sam stigo, Ali Isalam ne kaže, idi onome, ona je bogat, idi onome hađi, idi onome čamilu, idi ramizu, i, nego sa mnom i odmah da povede sebi. I tamo, pošto je Ali Isalama više žena koja je zbila u sobama, dođe jednoj ženi hazreti i iš i ima lišta za pojest, imamo musafira, kaže, Boga mi, Allaho poslaniće, imamo samo vode. Ništa, nemamo zalogaja u sobi. Dođe drugoj ženi, ima lišta, nema, ništa, samo vodi trećoj. Sve žene obiđe, ni jedna nema zalogaj, hljeba da ponudi Nakon jacije namazao. Pogledajte njegov život i njegovu skromnost i njegovu na fakku kojima dao svaki dan je imao, ali ništa nije ostajalo jer tako je živio, Sve što bi ostani prije noć bi razdijeli drugima jer tako mu sliman radi kome treba njemu daje, a ne gomila ako mi tamo pa onda, razumijete, gomilamo toliko da nam počne bajatiti. I lije bi sve ostalo. Koliko ima liko od nas da da, da, da, da mu je frižide prazan da dođeš, otvoriš i sve prazan. Najsromašniji čovjek nema da ni u Bosni, ljudi moji da je kompletno frižider prazan. Kod Ali Isalama nije bilo friždera da ga je bilo, bio bi prazan. Nema ništa. I onda brže bolje savrati u džamiju, oslo da čovjek gladan da ima liko koji ima da mu dadne nešto. I onda dolazi od ovih sahaba grupca bila i on to kaže, kaže, odmah drugi ashab ja trči, daj ga meni. Ne kaže evo ovaj bogati od mene ovaj ima više. Ma jog da mu je da prigrabi se vapa da on dobije nešto da bude što humaniji da on pokaže Svoj taj odnos prema tom svom bratu. Ne zna ga, prvi put ga vidi. Pobede ga svoj u kući, dolazi u kući, kaže ženi. Ima lišta žena za pojest, ovaj nam je Musafir. Umire odgladi. Kaže, Boga mi nema, ima samo za djecu ono večere što sam ih pripremila, da imalo dadnijem. Za nas uopće nema, za nas dvoje. Kaže, super. Djecu uspava i nekako i prevari da zaspe. Oni su danas jeli, dočkovali, ručali. Ne more večerati, neće umrijeti. A da u ovog gosta nahranimo. I tako žena i nekako i uspava, a onda iznese to što je imala, ta je musafir uzeo pojevo, nahranio se, ujutru dolazi na sabah namaz poslanika alaih salam, naravno nije to znao, ali ga je Allah obavijestio, kada je došlo na sabah namaz, nakon sabah namaza, poslanik alaih salam se ovom domaćinu obraća i kaže, pazite dobro što kaže poslanik alaih Selam. kad ađiballahu min sanikuma bidajfikuma leilete, ovaj hadis prenosi, ima muslim u svome sajivu, dakle, vjerovostojan hadis, Kaže, Allah se zadivio, pazite ovo, Paz, ti se zadiviš nekom čovjeku, nekome. Ti zadiviš Allahom stvaranju, ti se zadiviš poslanikom, ali selam, recimo, rječniku. Ali da poslanik, ali selam, kaže, pazite dobro, Allah se zadivio s vama porodi porodiso koja ste nahranila ovog čovjeka sinoći. Znači, Allah se fascinirao, Allah se zadivio sa vama. Znači, koliko su ljudi bili, vidite, nije gledao na taj interes svoj, daj ti da meni, daj da mojoj djeci, nego je on odveo čovjeka i nije ni znao da li šta ima hud, a želi da ga, da ga nahrani. I onda kad neko ovaj osjeti da, da je Allah zadivnje s njim, a Allah je zadivnje s nama vjernicima, to je vrlo bitno, da mi znamo da Allah voli da se mi divimo njim, a on se divi nama. Zato se kaže u mladisu, kaže on se spusti u noći onaj arefata i kaže on se diči Ihvali pred svojim melekima koji su neodobrani kakvi su Allahovi robavi koji su došli iz raznih mjesta, razumijete? Prije dvije godine sam bio za Ramazan, 41 dan Ramazan, još 10-11 dana u Australiji. I vidio sam naše se bošnje stigle doli do oni kengura, sa njima se ganjaju. Možete mi do okolom stigu, razumijete? I nijema gdje nas Allah nije poslao. imaju u Novom Zelandu, ima i u Americi, nema, gdje nema. U Teksasu, vjerujte, u Teksasu ja sam streo dole dvije nane u dimijama za vrijeme rata nanes me put dola je ja odšao po neku pomoć i u Teksasu dođem i sad onaj odroja hudbu u jednoj arapskoj džami, dvihljede ljudi bilo prisutno i sad na vode malo da prošli tam po gradu. A ja kao dijete ono, čitao one kaubojske romane, reko, a sve ona auta idu u bijes na one šarboleti, oni neki lojisovi, nema šta ne prolazi, nema više kauboja, nigdje ga živog, ne mreš vit, razumijete? I ja ono malo ko dijete sjećam, rekao, Onako zamišljem, reko, esatka bi za neke zgrade kaovoj sa ona dva kolta, razumijete, naišao, što bi mi onako u srcu bilo lijepo da to doživim da vidim. Nigdje ga nemamo. Kad iz jednog čoška dvije nane u dimijama. Allahami. Ja očekujem kao boje u Teksasu, dvije nane u dimijama izlepše. ja sad ja ja mislim da Sanjam ne mogu da dođem sebi, ja sam malo štipnjem, boga mi boli, reko, ovo je ja ne Sanjam. Kad ja priđem njima vidim naše pravo, žene, naše dimije, imaju one albanske dimije, ono mi su puno više materijala, to se pozna odmah, ali naše dimije, one bosanske, prepoznaju se. I ono vidim, kao. nane, fino, ja priđem njima i kažem, selam, alaikum, nane, kažem, alaikum, selam, sinko, kaži isti naš, pa ja šta sam nego naš. A oklen ste vi, kaže, mi smo sinko isključa, Allahami. Pa reka, Allah vam svako dobro dao, otkud vi, bolam, Teksasu, skluča odključaste bolam, skluča, bolam. <laughs> Rozumiješ? I sad hoću da kažem, kad sam ja to vidio i doživio, pita me njim, one su sinovi bili u logoru pa su pušteni i dobili azijel i one su onda dobile sa njima azijel, one su došle tu i žive sa njima. Hoću da kažem ovo, onaj, čovjek, da one možda, ja vjerujem, nisam i pitao tada, ali vjerujem možda nisu ni u Sarajevo otišli u životu. Možda nisu videli ni Mostar, ni Tuzlu, a kamoli Grac i Beć. One su bile možda u tu uključu, možda do Bihaća, da stigle. Razumijete? Nikad u životu oni nisu dalje odšli. Allah je njih počastio i tamo, i tamođe se nekad, kao kauboji bili. Sad kauboji više ne šetaju, naše nane šetaju. Samiste te počasti po, po, po Teksasu. Razumijete? Hoću da kažem da Allah nama pružio sad to zadovoljno, da mi budemo u stvari ambasadroja i vire po čitom svijetu. Šta nama treba sad? Da mi svojim lijepim odnosom, poštenjem, ispravnim življenjem, finim komšinskim odnosima sa drugim, no bez obzira koje vjere bili, našim osmjesima da oni vide da smo stvarno mi nešto posebno i da iz nas izbija nešto kao u Indoneziji. Vjerujte, mi kad bi se ponašali kao muslimani u Indoneziji koji bi bili trgovci, Mi bi vrlo brzo ovaj svijeto osvojili. Ne bi nas smatrali teroristima, nego bi smatrali finim ljudima. Ali, nažalost, mi se ponašamo drugačije. Najuđe čovjek i se smrknješ na njega. Pa ne smiješ se smrknet, bolan. U najmanjim ruku na lahov rob, njega Allah stvorio, bolan, da i on živi po toj zemlji. Pa nemoj ga ti, onaj razumiješ, omaložavati i ti ga izbacivati. I svakom da pokaže šta je jedna lijepa odnos. Pogledajte poslani Ikale i Selan. Momak, ona je došla i da oprostite Beduin nije nikad bio tek preselio na islam i ne znao on pravila. Oni došao od džamije nije bilo kome naše prostorte ovako, nego to je bila obična zemlja ili trava i tu je le Leslam samo pokrio, normalno otkrio napravili džamiju. I sad on je video, njemu je ona je bila nužda, on je dole malu fiziološku potrebu ćošku džamije obavlja. Nemao kad ko on naučio u pustinji gdje za kravama i za ovcama i za devama tu i obavlja fiziološku potrebu. I on je okrenuo dole da obavlja, a sahibi su iskočili i normalo trčej dole njemu da ga zaustavi. Poslanik Ali Isalam je to video kaže, ne dirajte ga, puste ga, neka završi. Pazite, u džami je mokri, Ali selam kaže, puste ga, neka završi. Danas medicina dokazuje da je vrlo štetno prekidati fiziološku potrebu kada počne čovjek da izvršava. To je vrlo štetno za dravlje. To tek danas medicina, vidite, Ali selam je to znao i kaže, puste ga, neka završi. Kada završi, uzmite veliku kofu vode, doneste i prelijte preko te zemlje da voda prevlada mokraću i onda ga pozovite meni. I sad možete misliti, ovi skočili njega da nukautiraju. To bi bilo ma, ma, Maji Geri i Džako Zuki, ko znao šta bi se tu dešavalo, razumijete, da selam nije reagovao. I onda, kad je njega doveo, sad on hud mislio kako ovi tijeli da ga udaraju, sad će ga teka selam, ono, zapusat, jelde, ono kako treba. Međutim, selam njega dovede pred sebe i sjedne on pred njega. I ono, baš kao njegov brat, kao roditelj, tako mu lijepo kaže. Kaže, pa brate moj, ova džamija nije pravljena, da se u njoj vrši fiziološka potreba. U džamiju smo mi, kaže, pravila blagim, lijepim, dragim, to mu kaže. On vidi da je to savjet, da to nije, da nije to, ona kritika znaš da je ali Isalam da on ne zna. Kaže, mi smo to pravili da u njoj klanjamo namaz, da učimo Kur'an i da zikra Allaha činimu. A znate što ovaj njemu čovjek kaže? Kad je vidio kako je Mohamed, ali Isalam, pre njemu blago, vi ga htjeli udarati as A on kaže njemu, Mohamede, neka se Allah smiluje tebi imeni. Znači, ovi da boog da crkli. Razumijete? U prijevodu to znači, otprilike, jel tako? A njemu, vidite kako poslanik Ali Selam, mi bi opet rekli, kakav se ti, vidiš, ti to radiš u džamiji, ovako, onako, i mi bi njega napali. Međutim, vidite šta Ali Selam njemu kaže, neka se Allah smiluje tebi, meni i njima. Vidite? I on mi je postigao sve, Ali Selam. On više nikada neće mokriti u džamiji, kao što vidite, Nikada više neće činiti to što je radio, a želeće, želiće dobro i ovim drugima. Zato je Alisa Lama rekao, nek smiluje i meni i tebi i njima. Vidite, e, to je pravi učitelj koji dakle ljude poučava, ljude upućuje, a nije onaj koji samo kritkuje i kod ko, ko, ko nas kažu, to ti je džehennem, ovo je bida. Pa lahko je to izreć, bida, džehennem, haram. Lahko je to reći, gdje ti čovjek odvoji od harama, to ne radi haram. Lahko je proglasiti nešto ili tako haramo, ali imaš koliko hoćeš udjeliti haramo, šta te briga, on kaže. Nemoj mi to ni govoriti, man vracanje ga, odvojiš od toga. Ali Isalam je ovoga odvojio. Nikad više nije se vratio na to. Zato nas pozivamo sve zajedno da mi, ugledajući se u poslanika, ali njegov životni put, shvatimo i razumijemo da on jedini uspio da čitavo društvo odvedeo svi anomalija, svi griha, svi junaha. On je od svi, dakle, ovisnosti čovjek odvojio. I to odvojio od najveće ovisnosti. Ova droga, alkohol, to nije ništa. To je nula u odnosu na idejnu ovisnost. Dakle, izbacio iz džahilijet iz ljudi, izbacio obožavanje kipova. To je najteži oblik bio ovisnosti poslanika, alaih selam, je sve to od ljudi odagnao. I svi su pali Allahu na seždu, vidite, svojim radom i djelovanjem. E prema tome naš je zadatak kako da upoznamo poslanika, alaih selam, kako da dođemo do ti pravi, jel tako, pravi, e, kako bi rekao, plodova koje on nudio i gdje... uspje, uspje je upravo u sljeđu njegov puta. ريا على انشاء